kamp fululizo wa makala kuhusu maharamia huko Somalia. Meri unaweza kutupatia maelezo zaidi mwangaza jua harama wanazopata wafanya biashara wanaotumia njia za baharini kama ulivoweza kufanya uchunguzi wako. Kwa upande wa biashara zinazotumia njia za majini, kwa hakika tunaweza kusema zimeathiriwa kwa kiasi kikubwa kutokana na uvamizi wa maramia dhidi ya meli za usafirishaji mizigo na hata zile za starehe. Wafanyabiashara waliokuwa wanajipatia fedha nyingi kwa kutumia njia za majini, hasa bahari katika mwambao wa Somalia, wamepata hasara kubwa hali inayopelekea hata kufunga biashara zao. Karim Kudrat ni mfanyabiashara kutoka kampuni ya Mutaki huko Mombasa, Kenya. Anasema ni miezi mitatu sasa tangu alipoamua kufunga biashara ya usafirishaji wa meli na kumlazimu kupunguza wafanyakazi. Safari nyingi sana. Mimi kila meli ilikuwa inafanya kama safari kumi mbili kwa Makkah, mara hii atatujafea moja au mbili kwa Makkah. Kwa hakika mimi roho imevunjika. Maana meli zangu zote ameshikwa na maramia na Niliimetoa pesa mingi sana hata ile sina la kusema. Kumbe nikisabu pamoja na ile vile nilipata yomel baadae kuwa na haramia, nimetia pesa mingi sana kufanya repair repair ya kutengeneza tena. Maneke ile ilichafuka kabisa meli, iliumiza engine, iliumia uh, mambo ya navigation, iliumia kila kitu liko hadhara ndara. Aidha nasema watu waliokuwa wameajiriwa katika kampuni yake uh, tisini ya wana kazi ikiwemo yeye mwenyewe. Shirika la chakula duniani WFP, mashirika asiyo ya kiserikali na wafanyabiashara wa chakula pia wameathiriwa na harakati hizi za maramia baada ya biashara kama vile Kudrat kufunga biashara zao. Mashirika hayo hayawezi kusafirisha chakula katika maeneo mengi kwa sababu hayana njia za usafiri na zile chacha zilizopo gharama ni kubwa sana kutokana na ulinzi uliomundani. Lakini Kudrat pia amelaumu serikali ya Kenya kwa kushindwa kutoa vibali kwa makampuni binafsi ya usafirishaji ya meli ili kuweka walinzi binafsi katika meli zao. Mimi nimejaribu sana na serikali yangu na pamoja na Uh, meli zile bandeera kombani rusa ni tie Amgards uh, on board uh, lakini sijapata rusa paka leo naona meli zingine wote Ana, an, an, amepata rusa hizo kwa yao Anaweza kujariria uh, komba hawa mwaramia hawa kuja karibu sana kwa meli hizi kabisa kwa security kukuwa melini kwamba sisi tupate nguvu ya kukoenda maneno meli zingine zote saa hii sasa hii inaelekea hapo Mombasa wote wanayo ameapa ruhusa kuweka maskari juu ya meli pamoja na bunduki zao athari hizi za mashambulizi ya maramia baharini zimewakumba wafanyabiashara magari pia wanaonunua magari yao kutoka Japan na kusafirisha kupitia njia za mwambao wa Somalia ambako ndiko kuna wimbi kubwa la uharamia bwana Saidi ni mmoja wa wafanyabiashara kuza magari kutoka Zanzibar nchini Tanzania eh kotu wangu leo tumizwa sana hii biashara kwa sababu tunakuta kama meli ya panda bei freight charges na kubwa. Kukambwa ni kubwa ukijambana ni niambana ni pesa za ku, za kulinda hiyo bidhaa yetu kuliko ugavi wa kwa hiyo biashara kusema kwele leo imekuwa ni worst na imekuwa ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma kuhusu kupotea kwa mali kutokana na uvamizi wa maharamia saidi anasema yeye binafsi hajawahi kufikwa na mkasa huo lakini ameshuhudia watu wa karibu na yeye wakivamiwa na maharamia na kupoteza mali zao kwa, kwa, kwa upande wangu mimi kutokea lakini kuna wafaidi sana wengi ambao waliwahi kupoteza mali zao kuna rafiki zangu ambao waliwahi kupotea kuna meli moja zaidi ya 1000 wao kupekwa kwa biashara wadogo wadogo ambao walikuwa na magari mawili matatu manne kwa moja kwa moja bila kupatikizote kuna hivi kama dunia ina uwezo kudhibiti usalama kwa sababu uharamia ni wadogo na nadhisi hawana silaha ambazo za kujitetezeni Je hali hii ya uharamia imeshindwa kudhibitiwa au vamizi huu taendelea mpakani Endelea kusikiliza mfululizo wa makala yetu hii kila siku wiki hii